Në në e besimtarve, Aisha, radiallahu anha, është martu me dekret nga Zotë e Aisha. A dhe jo, i ka arnondër nga Zotë, pe i ka me sasem, një pëllhure bardh, në të cilin ishë gura e Aishës. E urdhën Zotë, të duhet martoshme këtë femën. Dhe vinë armishtë e Islamit sot, dhe e kapin të situat, dhe duhet të gjenë argument se Muhamedi ishte i dhe në makhë, grave, o është zotë një, A i kërë u martu përë herë parë u martu me një grua që ishte 15 vjetë më madhe se sa i. A i ishte 20 kërë ishte, kë ishte 25. Kë ishte 2.000 grua e ve. Të gjitha gratë e ti, dhe ka ishte ka qenë gratë ose të ndara ose gratë ve që u kishte dhe kë burin lukhtë. Pa të ku ishte misioni ajshës? Misioni ajshës vajzëre, do të mësonë të, Fialët e profetit Alayhissatu sallam, që të ishte mbas degës pejgamberit Alayhissalam, një mësuese për për imetin. Edhe më të vërtet këtu ndodhi. Nëse ky problem, unë them gjithmonë, nëse ky problem, martesa e pe pejgamberit me Aishën, fiksojnë thjesht se do të duhet nesër në debat, për të debatonë me armishtën e Islamit, dhe kur t'u hapëmen se si argument si do të përgjigjesh, ti thua gjë. Nëse më të vërtet ky do të ishte problem, siç thua ti zot në një dashur, Armishteti do t'i apo dornin këtë argument nkohen e tij. Po ti kujton se armishtë Muhamedit do t'i lëshin xhopa i përmend, ato shpithnin, ata gënjehin dhe mashtronin në emër të tij, jo më një gjë tillë që shpëtonte. Ço do të thot se natko, prap tradit, prap lloj mentaliteti, prap botë njerëzish ka qenë normale një gjë e tillë. Se po mos ishte normale, ja kishin kap dhe i thoshun Kubo, ç'a boni? Absolutisht, asnjë në armishtetin. Qofshin këta hebudët, qofshin këta arabët Beduinat, mushrikët se kanë përmend asnjëherë, as nuk e kanë përmend ndonjëherë, s'i thaq. Është e rëndësishme. Vdes pejgamberi sa selam dhe njerëzit i binin msim xhamin e pejgamberit dhe shtëpia e pejgamberit sa selam, ka qenë se ka pas derën që u derte në xhami dhe kush jep te hadith dëgoj të fiksoje. Kush jep te hadith, mështete i ke shtëpia e pejgamberit sa selam dhe i lexoj te hadithet. Dhe nëse gabonte në hadith, dera. Prit Po, këgabu do të arëndisës edhe njëherë fjalin në formë tjetër ose jo nuk ka thënë kështu po ka thënë kështu korijon no, korijon no, të kush në në e besintarve në në e besintarve a isha radiallauta aranha ka qenë në shkencën e hadithit në shkencën e fikot në shkencën e trashëgjimis në shkencën e prejardhje sa aradhe fiset për mëndës gjitha se të kësensu i atë e bubekri ka qenë njësh Radiuallahu taala munqit fush. Jo vetëm kaq pa ekspertën mjekësi. Saqinjoni për tabimin sa sa sa e dyonë në besimtarët, mirë sa hadithin pejgamberit sallallahu alaj. Fikun pejgamberit sallallahu alaj. Tash që min për pejgamberin sallallahu alaj. Të gjitha këto pothuaj në, në besimtar po mjekësi nga e ke mësu. Çfarë tha? Kur pejgamberi sallallahu alaj ishte smun. Dhe e vizitonin delegacionet, gjithë delegacionet që vishin i jishin receta, dhe u thotë mësoj sha receta përmendesh. شو يستكوش ننه بسنطار عائشة رضي الله تعالى عنها